ریاض الصالحین باب نمبر دے یوسل صلی یو کم دیرشم حدیث نمبر دے آٹھ سو پچیس نمبر حدیث دے بابو فی عدا بالمجلسی والجلیس باب دے پبیان دے آداب د مجلس او د ناستکه دا باب د بیان د مجلس او د مجلس د ملګرو د آداب په اړه ک عانم نو عمر رضی الله تعالی عنهما قال او یقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نبی علیہ الصلات والسلام ویلی قَالَا يُقيمَنَّا أَّهَدُكُمْ رَجُلًا مِّن مَجْلِسِهِ سُمَّا يَجْلِسُ فِيهِ لا يُقيمَنَّا أَهَدُكُمْ لا يُقيمَنَّا أَهَدُكُمْ لا يُقیمنَّا أَهَدُكُمْ يُقیمَنَّ يُقیمَنَّ رَجُلًا مِّن مَجْلِسِهِ ندیو دریگی یو کستاسو یو سلیتا د خپل مجلس نه ندی پاسي یو کست تاسو یو سړی د خپل مجلس نه چې بیا کینی فی پاج مجلس کې پتا سور کې دي 100 یو کست د خپل مجلس نه نه پاسي چې دې په کې بیا په خپل کېنی ولکن توسعو ولکن توسعو هو لیکن توسو کوې په مجلس کې او تفسحو او فراخرا ولي دا فراخی کوشش وکي مجلس ته چراز نو کځې پکی ني نو زه زالا فراخي راولې پځې کې فراخی پیدا کې لکه کډاو شي پیدا کې لکه صورت مجادله کې راځي ففسه يبسا لله لكم وکانه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اذا قام له رجل او حضرت عبد الله ابن عمر کله بچو پاسه د تیاوسل د خپل مجلس نه لم یجلس دبن کناسته فی فاضه کی دا ادبن کده ته یو کس د مجلس ک پاسه ده نو دبا دغه فزیبان نه کناسته ده ها متفقون علیہ دبل فزیبان نه کناسته الحرام دی علماو مبارکه پر د احادیس اقوال لی احادیث محدثینو په دې اقوال بیان کړی دي ماکه حدیث کې چې په مجلس کې دو کولاوالی بیان راغې چې هر یو راتن کتاب په مجلس کې کی د کې ناسېدو زې ملاوشي هغه دا وګلی چې زه هم خپل خال او خال کول کی راغلې ما خپل دې کې کړم نو کینا کځه ولا ملاوشو خدا سينه چې ته د خلق په سټونو باندې خپې یالې او مخ کې روانې دا خن ده مخ کې او په زه پر زه سره دوکې تا ته د سوروکاوت نه نو به شکه اتلېږي خو که زه نه یو ته د خلق په سټونو خپې یالې نو ګوره یا ساته دا خندې دي علامه نو وي رحم الله ذکر کوي چې دا مانا عد مکرو ته تحریمی دي دی مقصد دې مقصدا یو چي یو سړی زی تلار زيتلارشي او اول کینی چې اغزه د چا د پر خاصنې مسل ته مثلا د جمعې په ورځ اوله راتلون کې پلومبي صف کې جماعت کې کینی او پسې بیابل او پسې بیابل نو د اوسه هغه خلکو زی ځان لنی ولې ده هغه ناشتي او دې زی او ځان ل زی برابرې الحنود د دې ډېر احتیاط وکار دې او بیا چې قران ته د مجلس نه ما پاسيږي نه څوک بس هغه ته لار وکا او زیبا متفقون عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا قام احدكم مجلس ثم رجع اليه فوا حق بي کلاچ پاسيږي او کستا سو د خپل مجلس نه ودري دې بیا واپس شړې الهغه تا د دا دلایق دی پاره سرا ډېر ډېر لایق دی جایز نه دی د پاره د یو کسا چې دا غزين د لری کې هم دا یو ځای کې یو انسان راستو او هغه پاسې د پاره د یو حاجت چې او د سکوما یا د طواف کولو لپاره لکه حرم کې نهسته یا د یو بز چا ته ساواز وکړ نو دله مناسب نیدی چې بل کسرا شی او پا آغا زیبانی کینی نا دی چه واپس شی نو د لایق دی خو پا کار دل دادی چه دی واپس که دو یو کس تیویر زو آزما یای پا آغا زیبانی خیوی رومالی خیوی سادری خیوی سامانی خیوی نو پتا بلکی دا چه دا زیبانی دی او که زرزی و لائق دی چه پا دی کینی او که واخر دیر تیر که لبیاو دخل کو خو هله دځي خو بيد لازم نه چې دغه بیا واپس کی رواه ترمی جيو ارواح مسلمون وان جابر بن سمره کلا وکنا اذاته النبیا اجلس احدنا يحيس ينتہی جابر بن سمره وکنا اومغا اذاته النبیا کلا چرالو من نبی علیہ الصلاتو والسلام تا جلس انه ک بناسد احدونا کنا سیدو یو کز منګه حیسو ینتای کمزه تا بچا رسیدا چې کمزه کده کنا سیدو زيب سید سید اخر او اقا دیګه کنا سیدو خدای خلق موټو نه به په نالو لري رواه ابو داود او ترمذی وقاله حدیثو ناسان وعن ابي عبد سلمان الفارسي رضی الله تعالی نو قالا وي قال للرسول الله صلی الله علیه وسلم لا یا یسلو رجل يوم الجمعۃ اغسل لنک یو غسل نکای او سړې پورس د جمعې کې لا یغتصلو حضرت سلمانی فارسی وی لا یغتصلو ها لا یغتصلو رجل يوم الجمعة ويتطهروا مسطاء من تورین د جمعې پوره زہ اغسل نکای یو کس پورس د جمعی کې اوزان خپا کی سننه چ طاقت رسیږي دا په پاکوالی کې خپا کیو ته حاصلږي و من من دهنی اواغه تللوږه یده خپل تلونه په ګیره باندې په سربانه ها ما او ایمن غزو او کېد سر د ویختو د او یا مسو من تی بی بیتی او یا او او یا خوشبه ولګی ادو کور د خپل خوشبه د کور نا چې چه پکور که سلو دستا خوشبی موجود دا دا غی مناسب هغه پزان بانه اور گئی سمی اخرجو او اب یاد او جدید فلا یفرقو بین اسنینی خو گره یا ساته حدیث کرا جی فلا یو کې جی فلا یفرقو بین اسنینی از جدائی را نوستا دو دو کسانو پا منسکی او تید کو نا خو را نوستا فلا یفرقو جدائی را نوستا همابند دو کسانو کې ثم یصلی دو کسانو منس کې جدائی زکه دانه وستا یادا پسف کې کسان نزدې ناشتی یوی یو خوا کو بلې بل خوا کو ځال نه پکې زیو یا بعض محدثین دوو جدائی دا مانام کې چې دوو کسان یو بل ته اونلم سول داغې لمس نکلا داغې منس کې شرارت او اونکړه داغې منس کې حسد او بغض را پیدا نه کړه سمیو سولیو بیا منزو کئی دے آمون چو مقرکر شوی در پارا سور چالا در پار منزو کڑیو فیسر سنو سمیون سی تو نفل لی سنن دی سمیون سی تو ازا تکل مال امام بیا چپ شکل چه امام بیان شروع کی خطبہ اللہ غفر لہو ما بینه و بین الجمعات الاخرہ نمگر ما فی بوگیشت تدارا چو ما بین د دې جمعې او بین د جمعې اغل کی چې دا ټول عمل نه دیو کی نو چې دا غي او د تیری شوی جمعې په مسکه چې څوور د ګناهونه کړی دی ابو تعالی معاف کړي دومره لوی ثواب دی ها د دې جمعې او د مخ کی جمی چې تیری شوی د مسکه چې څوور ګناهونه دیه کې شوی دی ابو تعالی سګي ابو تعالی معاف کړي رواه البخاریو وانا امن امن شعیب رضی اللہ عنوان نبی انجدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آوئے لا حلو لرجل ایو فرقا بین اسنینی حلالی ربارد یو سری ایو فرقا بین اسنینی چاگا جدائی راولی ما بیندو دو کسانو کی اللہ بی ازنی ہی مگر پی جازت دائے دوارو جوی به راولی راوللي الله ب نه اسمې په الله به عز نه ما ماګر پی اجازت درې دوالو د دوالو خوښې چ کنی زیې ورکې بشککه خو چې د دواو خواخوانی د کې ناسرو دغهغ دوه به یو ب نه جو کو نه د په دا ز تر می وقع هو تو دوو معینې په د وخته بیاده ک نه ځان حاضې وافید رواۃ لأبو داؤل لا يجلس بین رجلین إلا بإذنهما ندکینی ما بین دو سلوکه مگر په اجازه دا غواړو وعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقه لعنت ده پاچا نبی علیہ السلام لعنت ورې پاچا چا کین په منت حلقې پمنده حلقې کې کیناسې ده نو پاغن نبی عليه السلام لعنت وي دي لعنت به نبی عليه السلام زکه وي وي چې دا کینی د پاره ده دې چې د خلکو ها توجه خراب وي یاد پاره د استهزاء کینی په دې دی په حلقې منځ کې څنګه زکه چې دا خبره د تهذیب دا اخلاق او او د مجلس د ادب نه خلاف ده نو نو ناس او تکلیف رسیږي چې تکلیف رسیږي ناسته خانه ده اوس خلک په صفونو کې ناست او د حلقه جوړه کې په جمعات کې او منس کې دکینی دا خانه ده او بیا خبره کوي وعن روواه حسند حسن وروت تميزه نبی مجلذ ان رجلن قذا وسط حلقهتن بېشکه ايو سره کي ناسيب مند حلقي کي فقا له وي حذيفه ملعون على محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الله على محمد ها لعنت کړې شوې پد انسان پجبد محمد صلى الله عليه وسلم چوب مند حلقي کي ناسيده او لعن الله يا لعنت وير دي الله پجبد محمد صلى الله عليه وسلم باندې من جلسا وسط الحلق تے آسوچ کنا سب من دا حلق تے تجمیزی وی حدیث حسن صحیح وعن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی لعلت ناکار خیر دا او دل تا اللہ خپل لعلت پاگا چاویر دے چاو پا من دا حلق تے کنا کی دا پارا دا گف شب او د پارا د استحزاد و ٹوکو او د خلق د دا خندود و دا, خندو دا, دا وعن نبی سید خضری رضی اللہ تعالی عنہ قالا وسمعته رسول اللہ هذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دی یقولو چوی خیر المجالس اوسعها ورادم مجلسنا اوسعها کولا والد د مجلس نو دے فراخی چپای منځ کې فراخی ور د مجالسنا اغه مجلس ته چ هغه او صالح در فرغ خيد اغي فرغ مجلسي رواه ابو داود بسناد نحس عين الا شرط البخاري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس ها سوچ کې نا سو پيوزد کې نا مجلس کې فاكا سورفي لغتو نزيات شي پاي کې لغتو یادوشوی پای کی گناہو نزاغا دا سه خبره په کې یادوشوی چاغه سبب دو نقصان وی ا سبب د فیدی ني دغه بعده خسرړې ده خبره کوي ولې کړي کلوتوي ها باجی کړه ناغ کړته او خبره دار بلا فیدی بلکې د گناه د پاړې چا چا اوسوک ها چې کې ناس په یو مجلس کې یاد شوه او یاد کړه په مجلس کې لغتو خبرې خپلی دفې خبرې نهوي نو فقاله نوای قبل قبلله وای به مخکېدو پاسېدو د خپل مس نظالې کله دی صبحانه کلله هم و حم دی کا صبحبحانه کلله و حم دی کا چې د پېږ نو د پاسېدو نه مخکې به دا دوئ صبحانه کلله د مجلسوبه حمد کا شادو اللہ الہ الا انت استغفرک وتوب الیک الا غفر له ما كان في مجلس ذلک مگر معفی بو گری شدتہ دا ا سچو په دې مجلس کې د زنا چې په مجلس کې د سورو ګناه د نه وشو په دې خبرو کې کمی جاتے الله وداغه مجلس ټول ګناهونه هغه تماف کی روستو حدیث را روان دی چکلا کینی هم دا دعا ہوایا او چکلا مجلس نا پاسی کې ام دا دعا ہوایا سبحانک اللہ هم و بی حمد کشد اللہ لا اللہ انتا استغفرک و توب علیک نو دو مجلس چا سور گناہ دا اب اللہ مافک ترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح وعن بی برزتا رضی اللہ تعالی نو قال آوئے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم يقول تشوي بي باخرات وی وی پاخیر د مجلس کې اذا ارادا کله به چې راځه او کړه ايوق ايقوم من المجلس پاسي کې د مجلس نا نذابه وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الوي اوسري يا رسول الله اذا الله پیغمبرا انك لتقول قولا یقیننت وے یو وینا ما کونتا چ نیو تو تقولو چ ویلو تا دی وینا لرا پاس کی چ مخیو تا خدا سے وینا مخ نه ووی چ اوس وے قال نبی علیہ السلام ذالک کفارت لما يكون فی المجلس دا وینا کفار شو دا گناہ دا خبر او شو په مجلس کې چې دا دعا سو کوئی نودا دے مجلس کفار شو د گناه نودې بندا رواه ابو داود و رواه حاکم ابو عبدالله فی المستدرک من روایت عائش رضی اللہ وانا وقال ویلدی صحیح الاسناد ویلدی ابو عبدالله چدا حدیث رواد سیده وعن امن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو قال اوئی بس بیگو وعن امن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو قال عبدالله امن عمر قالما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دیر کم نبی عليه السلام بهقومو پاسه د خپل پا مجلس نه حتا یذعو بها اولای دعوات چاغبا دعا وخته په دې کلمو سره یعنی دا دعا به دیر کم مجلسونه کې پر خدا او د ربه ویلمان دیر کمو چې نبی عليه السلام به پاسه دا دعا به خامغه خا ویلا اللہم اقسم لنا من خشیتکا ما تحولو به بيننا و بین ماسی کا سورہ خیستہ دوارا اے اللہ اقسم لنا من خشیتکا اے اللہ تقسیم کا منگل را را کا منگل را اللہم اقسم لنا من خشیتکا اے اللہ ها اراک منتا اغا حصہ ز من خشیتک کا استا چا غ ز منگا د ګناونو په منسکې چسورو رکاوړ دے او ما تحلوبی بینا نو وبین معاصیکا اغا رکاوړ چ پاږه ز منگا او ز منګ د ګناہوں په منسکې الله هم اقسم لنا من خشیتک محدثین د معنا کئ دا دا سدوا ادا خشوع جامع لمنافع الدنيا والاخره چدا دا سدوا ادا چدا جمع كون کیدا دا پاره دو ټولو فیض د دنیا او د اخر او نبی علی سلام په دعا په دی غختلا کله به چې کناسه په یو مجلس کې بیا او په سیده نو بیا هم ځاوي بی. یحو تحول چه پاره کېد کی کیږي اور کاور جوړیږي فدیسا دا فردکی ها الله یحول بین مر و مر او سرتی دای کی شراجه انفال کی ومن من طاعتک ما تبلغونا به جنتک او زمنګ د بار د خپل تابدارین اغه صدا کا ها چې موږ ست جنت اور سیګ پاوي اخ سیم پاوي اتفده او یالا راک موږ د خپلې ساعه اللهم اقسم لنا من طاعتك اي او راکه موږ تا هغه اسا ز مونږه دا تابعداريستا ا چې موږ ور رسول شو په دې جنط فلتا جنستا تا الله چې موږ سور اس جنط کې دا چا ته موږ ور شو دا سي تابعداري موږ له کا چې موږ په سو کو جنته پور شي وو من الیقینی ما تحون علینا مصائب اللهم اقسم لنا او یا اللہ حصرکا منتا دا یقیننا آغا چه اسانو لیشی با منبانی مساہب دو دنیا د یقیننا آغای حصرکا چه منبانی دو دنیا موشی با تونہ آسان شی اللهم مطانا بی اسمائنا وابسوارنا وقوتنا ما آیتنا اے اللہ فیدر آکا منتا پو گونو زمانگا سمنا خیصا دوارا الله چ سوپوریز منګ جنوی واب ایا الله راکه منګ تاسو تر گیز منګا طاقت د سترګو وقوتنا او راکه منګ ل قوت سوپورېټ جنوی زت تا راکړې منګ تا وجعلہ الوارث من هو ائے الله او غرزاوا دا د مرګ پوره باقی او ساته منګا او غرزاوا دلارا باقی من از مننګ نا زمنګ زمان د مرګ پورې الله باقی او ساته چله کا څنګه زمنګ نا ما لو د پمر سره پاتې کیږي دغه شان چې داسې په هم د مر باندی ها جداشی پښم هو وجعل سارنا علمن ظلمنا او الله او غر زوا سعرنا نه کېنه زمنږ پاه چا الله زمنږ کې نه و ګرځوا چا سره چې منبانې زونکلیون سرونه الله منعاد دا نه آیاله هم دالوکه زمنږ پ چا چې دشمننی کوې زمنږ سره واللا ت جال مسیبتته ناف دینی نه او بګځوا مسیبت زمنګه پهدن زمنګه کې ولا تجعل جایت دنیا عاک باه ح نه او مګرز تهدن لې د غم زمنږ اللامغله دنیا د غمنو مگر زوا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ او دنیا زمنګ د علم انتهاء مگر او ته دنیا کارونو خپويږو داخنه خبر نه یو دا خستا جمله دا ولا مبلغ او مگر زواد دې زيد د علم زمنګ د دنیا وذالك مبلغهم من العلم ستاستا د دا ایلی منت هاوه د پې غمبرې پا کوی والله مبلله غ چې سره د دنیا کارونو سر منډیو دن منګه پرېو والله تو سللت عالی نهمللهرحملونه او مسللت کوته په منغبانېغا سوو چا هغه په منګه حمل نه کوې کاغ د کور مشري کاغ د محلی مشري کاغ د مګ مشري الله په منغبانېغا سووک م مشر کوه چا هم مغ با در رحم نکئی در رحم والا معاملہ چکیناو مغ مشارکا او در رحمن والا دی رواه ترمذی یوکاد حدیثن حسن قوم تباکی کی کی طرف روان دی او خبی غما غی ناسی تاسو نکئی و عن بی هر یاده رضی الله تعالی نو قال او یقال به رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من قوم یکومون می مجلسن نشتر یقوم چاودری کی د خپل پاسی کی د خپل مجلس او دینه یادې الله فی پاغ مجلس کې یو قوم چې مجلس نه پورته کی یا وغې پاغه مجلس کې الله نه یادې الا قوامن مثلی جفت همارن ما غردې پاشېږي په شانت د مردار د خر وکانه لهم حسره اوې با د لرافسوس قیامت کې وګوره مجلس نه پاسې دي او پاغه مجلس کې تا د الله تذکرونو کلا پاسې دوه ووخه نو تا داسو شوی چې د مردار خرده غوخونه پاسه گی الله افسوس بدلړي ا نو مجلس کې عص سپکار دی ذکر پر کار دی مجلس کې تذکيري دو آغانې خامہ خپل پر کار دی الله الا تا صبح م کې تیر شو وعنه او ل دابو ابو هريره نه نبی صلی الله علیه وسلم قالا ما جلس قوم مجلسنا لم یذکر الله تعالی فی نشتر نکینی وقوم فزیدکه ناس چنه دی الله پای کی ولم یصلو علی نبی فی او دای ولم یصلو علی نبی فی او دای درود نوی په پیغمبر خپل باندې په مجلس کې نہ الله دې نه پیغمبر درود شریف وې الا کان علیہم تذت مگر شپ اپدای باندې افسوس دا نهسته تیرتن افسوس ورپسې کېدل دل مانته آ به چې دی وله الله نو یاد کړي فائن شا عذبم کو خوښید الله نو عذاب ور کېدل اګه خوښید الله بخنه وګ دی تا رواه ترمذی وکاله حدیث حسن وعنو نقل لذ ابو هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قعد مقعدا لامیا سکور الله تعالی فی کان دلہی من الله آ سوچ کیناستو فیاوزید کیناستو آ سوچ کیناستو او نه یاد یاللا را پائے مجلس کې فیاوزید ناسته کې کیناستو ذکر یو نکد الله پاږی مجلس کې نوشیبدا ناسته ده پا مجلس کې د الله ناترتن افسوس دوا په خېماني بیا وماني زتجعام مز جان لا يذكر الله فيه هغه چا چې ال غلوغو په ال غلوغو سره خپل بسترې تاراغه په فرش تاراغه ودکیږي او, او نه یادې لا لا پای کې نکانات عليه من الله اثرت نشیبا په د باندې دالانا افسوس او توان بے مان تا دے په دې پخېمانه وا هو ابو داود وقت سبقه قریبن وا شرحنا ات ات افسوس باب الرؤيا وما يتعلق بها باب دے په بیان د لیدلو کې اواغا د خوبا واغا چې متعلق دي خوبونو سرا ګور پدې سبق کې ان شاء الله باسو کوو نو سپنه ما پدې نور سبق نه دا چټی شو حانن منګه صرف دا د سبو خنه